A z vztah s má smysl, střišené života má ale význam. Vžitej jde o staženost k širšímu životnímu kontextu, který představuje o bázi. Tento kontext může být kontextem konkrétní existence, ale také života, rodiny či společenství. Heidegger, jak už zaznělo, pokládá otázku po smyslu bytí, Zin des seins. Přičemž smysl vymezuje zcela přísně, jako to, na základě čeho, se něco stává srozumitelným. Co je tou bází, z níž rozumíme rozmanitým významům onoho být? Samozřejmě, že tím je čas, časovost. Z toho je patrné, že tázání po smyslu nás vede k pohledu na širší kontext. Ovšem, jak moc je dovoleno tento pohled rozšiřovat? Tato otázka nás vede ke druhé elementární distinkci. Tato druhá distinkce pak bude mezi smyslem dílčím, partikulárním a smyslem celkovým, absolutním. Přitom je tomu zdá se tak, že jednotlivý smysl poukazuje na celkový. Každý smysl relativní, snad na smysl absolutní. Cituji, život se ve svém praktickém rozvíjení nemůže opřít o relativní smysl, který spočívá na nesmyslnu, Poněvadž relativní smysl nemůže nikdy osmyslnit nesmyslno, nýbrž je vždy jím stržen do nesmyslnosti toho, na čem spočívá. Píše Patočka ve třetím kacířském eseji, máte to na handoutu strana 54. Stráta celkového smyslu, strátu celkového smyslu označujeme jako nihilismus, a jsme zvyklí pracovat s myšlenkou vrstvení a zakládání obou typů smyslu. Chybí-li smysl celkový, propadají se do nicoty i smysly dílčí, nebo tě nic nepodpírá. V této souvislosti Pavel Kouba hovoří o kouzlu dilematu, kouzlu, které je dle jeho slov třeba zlomit. Toto dilema zní, buď to postulujeme smysl absolutní, celkový, nebo nám nezbude nic jiného než naprostý nesmysl, a absurdita. Kde se v této konstelaci nachází patočka? Stručně řečeno, jednou z konstant jeho myšlení je životní pohyb, který směřuje od uvíznutí v partikulárním smyslu lidských obstarávek a sebezajišťujícího zařizování přes otřesení a zhroucení tohoto dílčího smyslu k smyslu celostnímu který však není nikdy přístupný v pozitivitě a danosti, ale toliko problematicky a nepřímo. Patočka hovoří o nepřímé epifanii. Kacířský esej strana 55 máte v citátu. Jako zdroj do něhož, tedy tento smysl celostní a problematický který chápán jako zdroj, do něhož nám není dopřeno se přímo zahledět, od nějž se však, byli jednou zahlédnut, nelze odpoutat. Tolik taková drobná úvodní e, úvaha. Nyní pár slov k etosu Patočkovi filozofie. E, teďka poukazuji na ty zvrchu citáty z těch e, raných Patočkových textů. Nejsem sice ještě filozofem, ale chci jim být. Píše Patočka v rané statit Teologie a filozofie z roku 1929, tedy ve svých 22 letech. Ono být filozofem pro něj znamená, filozof jakožto filozof nebude pomáhat teologovi. Filozof nesmí žádnou doměnku odmítat a priori, nebo celá zkušenost spadá do oboru jeho možností, ale nikdy nesmí abdikovat svou filozofickou pozici, Nikdy si nesmí dát poručit, být samým Bohem. Já považuji tyto rané e, stati za velice důležité úpatočky. Pokud jeho dílo čtete, možná jste se také všimli, jakési pozoruhodné kontinuity a houževnatosti jeho myšlení. Tedy v onom chtít být filozofem se jasně artikuluje odmítnutí teologického stanoviska, ve prospěch filozofického stanoviska. A v těchto e, citátech vidíme dva rysy, které toto oddělení vyznačují. Šíře záběru, a autonomie. Veškerý rejstřík lidských zkušeností má být podřízen stanovisku autonomního myšlení. To však neznamená, že by z oboru témat, k nímž se myslitel vztahuje, vypadla myšlenka absolutná či bohatá. Tato myšlenka, v níž se artikuluje patočková vnímavost pro dimenzi hloubky, zůstává jakýmsi permanentním zneklidňujícím motivem, ale zároveň pro patočku platí jasné odmítnutí teistické představy Boha jako transcendentní entity, Boha jako i soucna, nacházejícího se naproti jinému soucnu, kterým je člověk. Cituji, teďka to té stati. Několik poznáme o světské a mimosvětské pozici filozofie. Konečné se jednoduše proto nemůže naivně opřít o absolutní moc, že absolutno samo je beze zbytku obsaženo v konečném. Svět sám není nic jiného než absolutno samo, jak se nalézá ve své naivnosti. Není možnost polehat se na bohy, protože absolutno není mimo nás, ale v nás. Teďka ten citát kulminuje pozruhodnou větou. Člověk je v bližším a intimnějším poměru k Bohu, než mu je bezpečno a milo. Bůh v nás sankcionuje naši konečnost. Absolutně tvořivý Bůh není zároveň poroučející a zachraňující Bůh. Je to Bůh, jehož se nemůžeme ptát, co dělat. Filozof je povinen vydržet tuto myšlenku, Trpět privilegiem své skryté slávy. To tedy se zborníku se sasku péče o Duši, na straně 66. Podle patočky člověk nemusí vytvářet bohy v tělu je-li se Bůh v člověka. Jelikož člověk nemá za úlohu uskutečňovat vnější příkaz nějakého boha, nezbývá mu než uchopit vlastní svobodu. Kdo však je svobodem, co odpoví filozof na tuto otázku, která je nyní o to naléhavější, že byl člověk zbaven vší transcendentní opory, táže se Patočka. K čemu tedy filozofie posléze apeluje, je heroický člověk. Jo, tady Patočka vyzdvihuje spojení heroický člověk. To je lidské slovo filozofie. Spojení filozofie a heroického lidství. Heroismus ale není slepá vášeň. Láska nebo pomsta, není to ctižádost, není to k moci. Nejbrž tento heroismus obsahuje klidnou jasnost o celku života, vědomí, že tento způsob jednat je pro mne nutnost. Jedině možný způsob mé existence ve světě. Hrdinovo bytí zde ve světě v okamžiku... Nečeká svého potvrzení a pokračování v jiném světě. Heroismus přejímá vlastní konečnost. Tedy to je citát, kterým chci ilustrovat, co si takového jako étos Patočkova myšlení. Podle mě tady je jakési koucí srdce Patočky filozofa. A snad lze říci, že patočku vztah k metafyzice je v něčem blízký Kantovu. Na jedné straně metafyzický étos, usilovná snaha zahrnout filozofii plný rejstřík lidských zkušeností, to i těch nejhlubších, těch, nižších je lidství právě zakoušeno jako lidství, mezi něž patří zkušenost existenciální, umělecká, spirituální. Na druhé straně kritičnost ve vztahu k možnosti, Ono absolutno, jehož se lidský duch v těchto zkušenostech dotýká pojmově zachytit. Kritičnost jejímž podstatným zakotvením je faktum lidské nedostatečnosti, omezenosti, parciálnosti, konečnosti. Kritičnost, která je pozitivní vědění o podstatném odepřené a která se k celku může vztahovat jedině skrze zkušenost tohoto odepření. Tato zkušenost je chápána jako zkušenost svobody konečného pobytu. Pobytu, který, jak Patočka říká, na světě definitivně končí. Tato slova najdeme v pasá... ve stati, která je naším tématem, sice ve zmíněné statikule Masarykových filologie náboženství. Stati z roku 1976 který jde o zkušenost člověka jako bytosti, která nemůže a nesmí po šťastném počátku požadovat ještě šťastný konec. Onen happy end, který od Platona po Kanta filozofie konstruuje. Hypostazování zásvětních realit za účelem zjednání si šťastného konce je stanoviskem metafyziky, která neumí unést faktum konečnosti. Tuto tetickou, hypostazující metafyziku Patočka ve věrnosti svému rozhodnutí být filozofem odmítá. Teď jsem tedy prozradil už hodně z toho, k čemu se za chvíčku vrátím. Jak chápe Patočka kategorii smyslu s velkým S. Teďka přejdu ke Kantovi, protože Kant je pro Patočku výchozím oponentem pro, při formulování své filozofie smyslu. Výchozím motivem studie kolem Masarykovy filozofie náboženství je Kantova nauka o postulátech. Vyše zmíněné napětí mezi metafyzickým tíhnutím k nepodmíněnému a nemožností jeho pozitivního uchopení je v Kantově kritické filozofii metafyzika postulátů, omlouvám se za špatnou formulaci, tedy výrazem tohoto napětí v Kantově je kritické filozofii jeho metafyzika postulátů čistého praktického rozumu. Tyto postuláty jsou chápány jako podmínky možnosti účelu dobré vůle, se tato vůle vztahuje v epistemickém modu čisté praktické rozumové víry. Čistá praktická rozumová víra je tím, co nastupuje na místo dosavadního zdánlivého vědění racionalistické metafyziky, která si nárokovala konceptuální průkaz metafyzických realit, jakými jsou nesmrtelnost duše, boží existence a celek světa. Toto vědění je kantem zrušeno. A tímto zrušením je získán prostor pro víru, pro víru praktickou a rozumovou, která tvoří součást kantova etického rozvrhu vycházejícího z absolutní dobré vůle. Kantova metafyzika postulátu je tím, co brání zhroucení dobré vůle v absurditu. Je artikulací širšího horizontu, bez níž si dobrá vůle nemůže rozumět právě jako dobrá vůle. Horizontu, který je ve, ve svém smyslu odstraněním všech konečných horizontů. Jde o artikulaci horizontu nekonečná. Dobrá vůle je dobrou vůli v horizontu nekonečná, chápaného jako bytí v inteligibilním světě ve vztahu k nejvyššímu původnímu dobru. Dobrá vůle si nakonec nemůže rozumět jinak, než jako do nekonečna přetrvávající a vstažená jak k původnímu dobru, bonum originarium, tak k dobrým vůlím druhých. Dobrá vůle postuluje, neboli požaduje, aby byla svoboda, aby byl Bůh, aby existence nekončila tělesným zánikem. Dovolte mi eh, citovat Tanta, máte to na handoutu. Připustíme-li, že čistý morální zákon každého neprominutelně zavazuje jako příkaz, nikoliv jako pravidlo obezřetnosti, Smí poctivý člověk jistě říci, chci, aby byl Bůh. Chci, aby moje bytí v tomto světě bylo vně přírodní souvislosti, ještě také bytím v čistém světě rozumu. Konečně také, aby moje trvání bylo nekonečné. Trvám na tom a nenechám si tuto víru vzít, neboť to je to jediné, kde můj zájem nevyhnutelně určuje můj souk. A nebudu brát ohled na sofismata, ať bych byl sebe méněsto odpovědět na ně. Jo? Tady zaznívá to, chci, aby, postuluji, aby, nárokuji, aby. To je vlastní smysl těch kantovských postulátů. Toto je podle kanta jediná cesta, která nám dovoluje nahlédnout do říše nad smyslna ovšem nahlédnout jen slabým zrakem. Toto nahlédnutí je legitimní nahlédnutí pouze tehdy, když se půsta, to je půsta k morálnímu zákonu, uplatnila a zadládla. Patočka ve své kulminační studii kolem Masarykovy filozofie náboženství píše nekompromisně a jednoznačně, celá filozofie postulátů musí být odevsána. Takto tvrdé vyjádření nenejdeme patrně v žádné jiné kantovské souvislosti. Podle patočky smysl jakožto účel, kterým si člověk na základě postulátu pravého světa připisuje hodnotu věčnosti, musí být v seriózní filozofické diskuzi odepsán. To je skutečně velice přísné, strohé konstatování. Mé další zamišlení vedno třemi otázkami. Za prvé. Jaké jsou Patočkovi důvody tohoto odepsání postulátů? Odpovědí bude v spojení ontická retribuce. Za druhé, jakou alternativu Patočka nabízí? Odpovědí jsou dar a otevřenost. Za třetí, je toto odepsání nutné? Domnívám se, že trpělivý pohled nabízí dialogické spojení Patočkova a Kantova přístupů. Pojďme teďka k tomu prvnímu momentu, té první otázce. Jaké jsou Patočkovi důvody tohoto odepsání postulátu? Tedy spojení ontická retribuce. Patočková kritika postulátu je vedena z více stran a dá se právě, domnívám se, dobře zhrnout do tohoto spojení ontická retribuce. V tomto spojení zaznívají dva momenty kritiky. Jednak, Slovo ontická poukazuje na ontický účel oproti ontologickému smyslu a za toto spojení implikuje ve slově retribuce jakýsi egocentrizmus, proti kterému Patočka staví apel na otevřenost. Podívejme se na oba momenty zvlášť. Teďka cituji ze strany 416, té je Patočkový studie točka říká, zatímco účel je vždy viděn jako skutečnost, neboť, i se cílem jednání je míněn jako uskutečnitelný, je smysl ve svém základě této charakteristiky prost. Účel je proto něco bytostně ontického, soucího. Nelze-li o něm říci právě jest, existuje, Není nic absurdního v tom, říci, že bude existovat, jakmile bude splně. Oproti tomu, oproti ontickému účelu, smysl ve svém základě je čímsi ontologickým a to znamená neexistujícím. Základem všeho smyslu je totéž, co je základem všeho porozumění čemukoliv, totiž bytí. Jenže právě z téhož důvodu, pro který Ustupuje toto umožnění, abychom se setkávali soucny do temna. Nám rovněž v našem praktickém konání uniká, že všecko kladení reálných cílů předpokládá toto základní porozumění. Že veškerá významnost, všecká hodnota, všechny cíle naposledy mají svůj základ v porozumění tomu, jest, je dáno, je otevřeno, je přítomno vyslovenému především tím, co se dotýká obstarávek vlastního života. Zde, podobně i v urycích, které máte na handoutu z třetího kacířského eseje, jednoznačně zaznívá, že patočka chce smysl chápat ontologicky jako jakousi umožňující dimenzi, Dimenzi z níž a vůčiníž teprve mají jednotlivá i svoji významnost a smysluplnost. Je to samozřejmě totež filozoféma, o kterém před chvílí hovořil Václav Němec, to znamená dimenze, která je přístupná v diferenci mezi soucnem a pitím, v diferenci, kterou patočka zcela Přejímá od Heidegra označuje jako pra, diferenci. diferenci, s níž se lze fenomenálně, zkušenostně setkat právě ve zkušenosti úzkosti. Patočka říká, tento smysl je bytostně centrifugální, excentrický. Ukazuje k odhaluje právě ono nezměrné pozitivu, že jsou je to je velice obtížné, protože Patočka rekuruje k jakési krajní zkušenosti, z níž filozofuje Heidegger, a to je zkušenost, z níž filozofující zakouší onen vundr aller vundr, div všech divů, totiž, že vůbec něco jest a že není čiré nic. Vracím se k našemu citátu. Tento smysl je excentrický. Ukazuje k věcem odhaluje prvně ono nezměrné pozitivům, že jí jsou. Tak se věci objevily ve světle nového smyslu, ukázaly se v novém a to záhadném světle. V přísví tohoto odhalení, této prvotní pravdy, předpokladu všech mnohých pravd i o pomilu a bludu jimše život vystavení. Kolem tohoto motivu difference, pra diference, vlastně osciluje celé Patočkovo myšlení. Patočka říká, tato diference funguje v lidském životě v otovřeném chování ale takže sama tvoříc pole odkrytosti, do něhož mohou vstupovat a tak se ukazovat věci, ustupuje do pozadí a skrytosti. Budu pokračovat, být ten sad obtížný. Odhalení diference je vázáno k otřesu relativního smyslu a jeho vlády. To však znamená dále, konečnost pobytu na světě je definitivní a jistá. Přiznat se ke konečnosti neznamená, jak se domníval Kant, překročení mezí lidského rozumu. Tedy zkušenost úzkosti, zkušenost, když vstupujeme do této pra Zkušenost nicoty je zároveň pro patočku, zkušenosti vlastní konečnosti. Vracím se ke spojní ontická retribuce k tomu prvním momentu, neboť odtud z takto chápané pra pro patočku právě vyplývá, že celá filozofie postulátu musí být kdevsána. Problém smyslu jako účelu stvoření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 První krok z se týká onoho termínu ontická, druhý se týká toho termínu retribuce. Patočka vidí v tomto termínu co si takového jako egocentrizmus, co si takového jako představu zásvětního účetnictví, jakousi filozofii odplaty má dát ti dál. tomu Patočka říká, Smysl života nemůže být vázá na naše požadavky a reklamace. Ale je nutné, aby svět měl mravní smysl. Když Patočka promýšlí tento moment ve své stati, tak se dostává k fenomenologickým výkladům Dostojevského díla, zejména románu bratří Karamazovi a poukazuje na důležitý moment, kterým je motiv utrpení dětí. Tento moment podle patročky je jednoznačným důvodem ke spochybnění čeho si takového jako morálního smyslu univerza. Ivan Karamazov se zříká myšlenky v nekonečnu ležící morální harmonie a morálního boha. Neboť, cituji, slzik, kteře zůstaly ale musí být vykoupený, tak nemůže být ani harmonie. Ale jak? Jak je vykoupit? Což je to možné? Snad tím, že budou pomstěni. K čemu je mi pomsta a k čemu je mi peklo pro trýznitele? To je citát z bratrů Protest proti duchu odplaty, pomsty, odměny je zároveň popřením morální teologie, právě tak, jako u Nietzscheho, říká Patočka na straně 180. Tady se na té složité konstelace dostává za dostojevského Nietzsche se svojí ostrou kritikou morálního řádu univerza morálního řádu světa. Tedy absurdita utrpení dětí, které jsou mimo dobro a zlo v morálním smyslu, mimo morální univerzum, a přesto jsou zataženy do logiky morálního účelu světa, tato absurdita utrpení právě uvádí v pochybnost veškerou nutnost morálního účelu světa. Pokud na to odpovíme, že pro nevinné trpící děti existuje věčná blaženost, lze se ptát, kde je pak mravní smysl univerza? V němž má být blaženost, chápána jako odměna za ctnost. Děti přece nepěstují. Je moralita mravní zásluhy nutná a tak ospravedlnitelná? Jakmile takto vstoupíme do oblasti morality, vstupujeme rovněž do sféry Boha, s nímž se vyjednává. V sféry mravního Boha s jeho odměnami a tresty smravní, smravní sférou jako oblastí do ut des, dej a bude ti dáno se zásluhami, vinou a odplatou s transcendentálním účetnictvím. Bůh jako transcendentální účetník, který vyplácí každému náležitou výplatu a zasloužilým přidá odměnu, je propatočku kantův Bůh postulátu. Tím je tedy snad osvětlena ta kritika, která spočívá v tom spojení politická retribuce. Dostávám se k Patočkovu samotnému pozitivnímu určení toho, která chápat smysl, pozitivní určení, které je vyjádřeno ve slovech dár a otevřenost. Smysl je Tedy pro Patočku, co si, co může zazářit průrvou ontologické diference. Patočka vlastně v závěru té své stati, v závěru svého zamišlení, ale můžeme říct si i v závěru svého celoživotního myšlení na téma smyslu, říká toto. Člověk stojí před nesmírným úkolem nereklamovat smysl pro sebe nezvedat nárok na smysluplnost univerza ve svůj prospěch, nejbrž naopak sebe pochopit jako bytost ze smyslu pro smysl existující, žijící proto, aby vznikal smysluplný svět, vydávající se na to, aby smysl, jehož základ je mimoj sousno, usídil se a rozhojnil se v něm sebe pochopit jako obdarovaného darem neotřesitelným, s nímž nic relativního není srovnatelné. Jako bytost, která nemůže a nesmí požadovat po šťastném počátku ještě šťastný konec, onen happy end, který od Platona po Kanta filozofie konstruuje. Jinými slovy řečeno, to, co známe i od Frankláči mých logoterapeutických autorů, nejde o to ptát se, co mi má svět život dát, ale co mám já dát světu životu. Smysl života nemůže být vázán na jakéhokoliv druhu naše požadavky, naše reklamace. Smysl je pro patočku tedy něco takového, pro co je nám dovoleno žít, pro co jsme požadováni, zavazování, ale ne něco, co samo je zavázáno vůči nám. Tento smysl nám nic nedluží. Smysl jako takový je sám již hlavní dár, říká možná trošku neuspokojivě Patočka. Smysl je otevřenost, která sráží ono sebe uzavírání. U něho začíná a většinou i končí naše každodenní významnost, se s tými hodnotami a účely. Právě proto je onen obrat označený krokem zpět před vysoucnou otevřeností. A to je základní dar smyslu. Dar daný zdarma a ničím nevyčíslitelný, postavený mimo všecky výpočty, všechny zástupy a tresty. Patočka říká, že stojíme před nesmírným úkolem, kterým je právě rozpracování fenomenologie smyslu a že on k němu načrtává pouze pár jakoby vůdčích linek. Metafyzika postulátů je metafyzika retribuce, která vlupivá na ontické rovině. Patočka navrhuje jakési přenastavení filozofické optiky, nikoliv jít zajsoucnou za tento si překonstruovanému ale skrze zkušenost relativnosti veškerého ontického parciálního smyslu je třeba jít před soudcno k onomu rozdílu mezi soucnem a tím, vůči čemu je cosi jako soudcno srozumitelné. Vůči čemu je ono zprvu banální jest, nebanální, nesamozřejmé, natolik, že může být chápáno jako dar, na Dosťám se k poslednímu kroku svého příspěvku k nastínění možnosti dialogu mezi Patočkou a Kantem. Domnívám se, že Patočkově námitce lze ulomit hrot a koncepci postulátů ponechat v platnosti ve smyslu dialogického rámce. Postuláty není nutné chápat jako konceptualizaci zásvětního účetnictví, které je skrytě motivované. duchem odplaty, pomsty. Retribuce. Není nutné je chápat jako konceptualizaci morálního účetnictví viny a trestu, zásluhy a hodměny, které neanalizuje nikdo lépe než niče. Proti eh, patočkou kritizované ontičnosti postulátů lze namítnout. Kant si dává pečlivě záležet na tom, aby nespřednětňoval ideje čistého rozumu. Dialektika kritiky čistého rozumu obsahuje jednu z nejpečlivějších analýz nespředmětňujícího myšlení, jaké máme v moderní filozofii k dispozici. Spředmětňování a hypostazování není ve vztahu k idejím dovoleno. Maximum, které je dobré vůli dovoleno, je již zmíněná čistá praktická rozumová víra, týkající se toho, že svoboda není prázdný pojem. Čistá praktická rozumová víra, která věří to, aby byla svoboda, Bůh a nesmrtelnost, aby empirická existence v tomto světě nebyla posledním slovem o lidském bytí. Tomu je připsána hlubší dimenze, do níž však není možné vstoupit jinak, než zmíněnou vírou, která se odhodlala k realizaci vlastní svobody. Tato čistá víra zakouší v aktu svobody a díky aktu svobody příslušnost k řádu, povznesenému nadřád kauzalit, a zajišťovaných libostí. Ovšem tuto svoji příslušnost nemůže věcně, onticky artikulovat. Transcendence není v postulátech prostě dána, je pouze zadána. Proti účetnickému charakteru postulátu, které mají být výrazem našich požadavků, našich reklamací a potud jakýmsi egocentrickým konceptem lze opět říci, Kanc zdůraznuje nezaujatost stanoviska rozumu, které požaduje úplnost dobra. Splnění úkolu, práce na nároku, který je zahlédnut, nemůže podle nezaujatého stanoviska rozumu být celým dobrém, chybí co si jako naplnění, které Kanc označuje termínem blaženost. Neboť, cituji, být potřebný a také hodný blaženosti, a přesto se na ní nepodílet, nemůže vůbec existovat současně s dokonalým chtěním rozumné bytosti, která by zároveň měla veškerou moc, když si takovou bytost dnes představíme. Podle kanta celek a dovršené dobro může tvořit jen spojení ctnosti a vlaženosti. To je nárok čistého praktického rozumu, z nějž neumí slevit. Jistě, že má v sobě známku, jakési retribuce. Nakonec v jistém smyslu ano, stejně jako má známku retribuce spojení a čení, dělník je hodem své zdy. Ovšem, lze tento nárok číst také jako výraz, řekněme, dialogického charakteru samotného bytí. Tak jako je spojený výdech s nádechem, jak je spojené dávání a přijímání, ponížení a povýšení, tak je spojeno úsilí a naplnění. Dialogičnost je v jistém smyslu vetkaná v osnově světa. Je v jistém smyslu neodmyslitelná pod pojmu dobra a dobré vůle. Dobrá vůle je vůle, která dobro dává a která dobro přijímá. Toto chce říci kam. Když Patočka cituje janovskou sentenci o pšeničném zrnu a cituje ji s velikým respektem, nevy, nevyjadřuje tím rovněž myšlenku o jakémsi dialogickém charakteru bytí. Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Pobyt na světě definitivně končí. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. Tato janovská věta přeci nevyjadřuje žádné zásvětní účetnictví. Nevyjadřuje ani útěchu pro zbabělce, neschopné nést tíži bytí. Ano, pobyt na světě definitivně končí. Pobyt umírá. Pobyt je konečný a smrtelný. Tím však skutečnost nekončí. V čistého praktického rozumu tak nemusí pouze o egocentrické, ontické učetnictví a zásvětní odměnu pro zasloužilé. ale jako výraz reflexe podmínek dobré vůle vyjadřují vstaženost lidského bytí k nároku, který individuální existenci přesahuje a který nemůže než býti dobrý. Já vám děkuji za pozornost. Děkuji za přednášku, která zvláště co se týká Kanta a Patočky nám možná dokreslila a doplnila to, co jsme tady včera slyšeli o problematice etiky dnes a co svým způsobem jsme zaslechli i v referátu pana doktora Němce, takže otevírám diskuzi, prosím... No. Vždycky, když se nikdo z začátku nehlásí, tak paní. Karel, ne, já je tady v každém. Marie Větrovcová. poznámky zvá ke vztahu Jsoucna a Bytí ontologické diferenci a snad jenom krátku poznámku z takových Patočkových čertů z osudu poměrů na bytí, kde Patočka zdůrazněje, že tato ontologická diference není nutně symetrická. Jo? Že na rozdíl od té, že ten Heraklej tu zlomek cesta nahoru a jezdit z tu idolu to, to bylo te a, a zároveň i v tomto, v tomto textu je otázka, té je retribuce, připomenuta i to, toho účelu a, a smyslu, takže jednímu, už v 50. letech jau, jsou k tomu určitě nějaké drobné pozváky. To, to byla technická ale, hmm. ale ta... Ta nesiletričnost vlastně soudcna a bytí umožňuje Patočkovi otevřenost vlastně jako, jako základ pro, pro tu projsoudcnu, pro pro otevřenost hmm. vůči bytě, aby prostě nedocházelo k těm uzavírkám. Hmm. A uzavírání v to, toho, jakým jsme Podstatné podle mnoho soudu je, že, a to má samozřejmě i Heidegger, že ta ontologická diference umožňuje chápat ten dár, jak říká Patočka, dar daný zdarma, to je zase, že tam, je stuží, mám, je A tady se skutečně dovolává jakési elementární, řekl bych, meditativní zkušenosti, která není zkušenosti ontickou, ale, řekl bychom, ontologickou. By to může znít jako protimu. Tak prosím, další příspěvek, dotaz. Aleší Dvořák. Ale prázdný, pardon. No, mě tam zaujala ta zmínka o tom na začátku, jak si říkal, že ani žádný bůh nemůže člověka přimět k té filozofii. Nebo nějak také. Nemůže tam... si nechat poručit filozof ani s pohledem. No, to Ten je, je to. Z... A tohle? filozof. Filozofa. Tohle je? K čemu myslí, že se to stavuje? Mě napadlo, že to možná jako k soukratu. Že, že je to jakási kritika toho Sokrata a toho jeho příkazu, který dostal v Boha na údajně. A to je jedna věc. Kdybych neviděl vlastně nějaký koncept křesťanský zbožnosti. A potom ono tady zaznívá, a to, to nakonec si vědomuji, že bylo že se to nějak tak prolíná všemi těmi příspěvky, které tu dneska zazněly, taková ta tematizace toho skonečnění, té konečnosti, v té době, kdy tedy se stává Bůh problémem a jakoby se tady budovalo nějaké nové pomyslné nebe, tím, že se tak zdůrazňuje, to, že jednáme bez toho, bez toho božského dozoru. Že nás vlastně nevidí žádná zásvětná skutečnost. Že, že se požaduje po člověku, několikrát si říkal, že, že stojí před nesmírným jako nárokem. To, to je něco velmi zvláštního, asi dějně i neobvyklého. A zároveň samozřejmě to málo kdo může ustávat, aniž by se zřejmě nevytvořila nějaká nová konstrukce, skoro metafyzická, která jako samozřejmě je, jako se tváří jako ne, ne, metafyzická, jako, jako třeba nějaká záležitost imanitní, ale přijde mi, že se tady i, i jako ta dobrá důle a tak dále, jako by se tady budoval nový arzenál jakýchsi, zbraní s ním, člověk může ustát takovou puštěnost z toho ale ta, jako zpátky myslím si, že to jako určitě, uh, Myslím si, nebo... Myslím, myslím si, že vzpůsob, určitě ne, ale přijmi ne? to nesmírně důležité, co tam říkal o stavu filozofie a teologie, a myslím, že by stalo za to uspořádat nějaký malý workshop jenom k tomto tématu, jak Patočka chápe vztah filozofie a teologie a zda v tom jeho nasazení už nepředjímá nějaké možnosti řešení, které můžeme dneska ve třetím tisíciletí výmat jako limitní. Je tom přece akt jakého si rozhodnutí. To není akt uh, argument, není to důsledek argumentů, ale jakého si rozhodnutí. A jsou tam nějaká předporozumění, je tam nějaké i chápání toho, co asi tak rozumě slovem Bůh, že jo? Ten, kdo něco diktuje, poroučí, nařizuje, to je asi autorita. A filozof je mimo tuto autoritu v, v naprosté svobodě, v tom etosu toho heroismu, ale zároveň i odpovědnosti. Takže mně to přijde jako velice pro Patočku důležité a vlastně určující pro jeho další rozvíjení té filozofické cesty. To jen sokratismus, bych tady do, té, do toho určitě jako nedával. On je přitom jinak všude jinde, ale myslím že je tom tomto těžko. A ještě pro mě k tomu zbytku, co si říkal patočka vytýká Masarykovi asi nejvíce to, že nemá cit pro existenciální dimenzi. Jo, takový ten sociologizující pozitivismus a taková morální suverenita. A Patočka bere tuto dimenzi s spojena spojená zkušenost nihilismu, ztráty, ztroskotání nesmírně vážně. A je to v tom jako velice patrné. Promýšlení motivu, dilemata vražda, sebevražda. I v té se poslední vlastně ucelené práci se stále točí kolem toho motivu nihilismu a do jisté míry bych s tím souhlasil. Veda s jakési, snad i evropské zkušenosti, nějakou filozofickou cestu, nějaké východisko. Právě v té filozofii smyslu. Dobře, tak jestli už váš dialog skončil, tak teď, teď Evžen, prosím. Já jsem chtěl technickou poznámku vlastně k tomu dotazu ještě Kásného, protože ta juvenálie, Filozofie a teologie, to je vlastně určitý dialog nebo odpověď na nějaký Timot Timoteovi, Vodičkovi, teologi, který tam stanovil určitý koncept filozofie, takovou spolupráci, takovou tomistickou filozofie a teologie, že mají mít porozumění a filozofii má pomáhat teo teologii, tak to je v tomto smyslu odpověď Vodičkovi, která onu, No, jak už tam bylo řečeno, tu autonomii, autonomii filozofii, jak to je kontext tohoto spisku a těchto děť, tento spisek je velice krátký. Ano, děkuji za upřesnění. Eh, tak teďka, Karličku, prosím. No, znovu musím připomenout to, co někteří vědí už ze že, že jsem připomínal, že mě od mladí překvapovalo a trápilo, že i největší filozofové mají dvě tváře. Nebo lepřečeno, že s některými svými přístupy, nápady a vyzemi se stydí svěřit. Jakoby rozliští, co si musí nechat sami a co mohou směřit veřejnosti. A u Kanta je zachován ne v běžných známých dílech, ale v kritickém vydání jeho, jeho korespondence, že píše o tom, že evangelium je zlatou nití, s níž se celá spekulace nakonec nejenom na vrcholu setkává ale od níž čeká i odpovědi, na něž sama nedosáhla. Hm. Tak si říkám, kde je ten pravý Kant a proč se, a to dávám vám všem, kteří teď vyučujete, proč se toto, co je o Kant, pro Kanta velmi příznačné, většina absolventů vysokých škol nedosbí? Hmm. I toto okamtovíc, toto jsem všem, našel to u Wittgensteina, že v tajném denníku najednou volá Oh my God, heilige Geist, milte mi, a tak dále. Totež toho plný například i, teď si nemůžu vzpomenout největší fyzik moderní doby, Newton. Nut, že má ve svých denících věci, nad nimi by se mnozí hrozili, že tam vůbec jsou. Ale to jsem odbočila, Ale u toho Kanta je to naprosto zřetelné. Že se nejenom setkají, ale i čeká odpověď na otázky, o které nezvládla. No, zásadně. Já bych se v tomto, určitě to je hezký, ale Kanta bych se v tomto zastal, že to je myslitel, který je myslitelem hranic. Myslitel dosahu našich kompetencí více než asi kterýkoliv jiný evropský myslitel. Pak samozřejmě rány Wittgenstein, že? Myslitel hranic. A to je snad přesně ono, vědomí hranic, našeho poznání, schopnosti, naší spekulace, pro kanta už je jakýmsi etickým aktem intelektuálního spokornění. To je vlastně, je to z kritiky čistého rozumu. Musel jsem zrušit vědění, abych získal prostor pro víru. Ale to zrušení vědění, domnívám se, že pak samozřejmě já je přece milovník filozofie, metafyziky. a nechce tu metafyziku jen tak Pohřbít, nechce jen tak ten e, filozofický deismus nechat být, proto se v té praktické filozofii k těmto filozofématům e, vrací a snaží se je e, tedy touto cestou doříct něco i z toho stanoviska filozofa. Ale no, nevím, si úplně, jak to odpovídá. Já se citoval tuto kantovu. Já ještě, ještě, ještě v jeden moment, prosím tě. Karle, ale ty bys přece ještě mohl k tomu říct další věc ohledně té Shadelu, prostě no, poslední knihy. To mám na mysli, ale já jsem nebě, Ale nevěděl, že ty bys mě to ne, já ti to, Ne, že ti to dovol, Já tě k tomu prostě vyzývám. Jo, vyzývá. Prosím tě, Tady, toto. No jo, ale je to trošku z jiného součtu, Ne, to není, to, to se tomu blíží. To, to náš přítel, bamberský filozof. Bohužel zesnulý nedávno. Bohužel zesnulý se snaží... No, a jmenuje se Šádel se snaží o nové vysvětlení Kanta z hlediska toho, že ne, nepochopil právě hlubiny trojičního myšlení, triády a vše, všeho, co z toho vyplývá. A sice proč? Že zase v jiném dopise napsal Kant svému cíteli, že trpí tantalovými muky, přímo mukami, že nedokázal své tři kritiky spojit v jedinou velkou, velké, velké poselství opravdě. To znamená, že se mu to rozpadlo, ačkoliv měl videu to vyjádřit skutečně v jediném velkém díle, kde by se spojilo metafyzické, praktické a všechno, které je rozděleno na, na ty tři díly, v těch To znamená, že nezahledl bytí jako celek. A ten Šádel chtěl ukázat, že je to jenom proto, je. že je zapomenuto na tajemství Trojice. Samozřejmě, že na německých univerzitách byl velmi kritizován jako fidelista a tak dál, nicméně Pavel chtěl, abychom to připomněli, že ten pokus tu je, existuje ta kniha která vzala ta slova Kantova jako do nadpisu Kantova muka. Kanto. E, tantalová muka, která chce on ro rozebrat, proč vznikla a jak by se vylejčila. Já vás upozorňuji, hlavně mladší samozřejmě lidi, že by bylo důležité tam zbrnat, co máte zájem, o nové přístupy k teologii a k křesťanství, tak by bylo dobré, jak Pavel připomenul, tu knihu přeložit hmm. a potom se pokusit nějak naznačit smysl hmm. toho Šádelova no. myšlení. No. Pač kdyby to byla pravda, no tak by to dostatečně opravilo nejenom, nebo uvedlo napravou míru nejenom kantovo myšlení, ale hmm. i to, Všechno no. ostatní, co na něho dodnes navazuje, či no, ale, práci, ano, ale no, to je jakási výzva práci. můžeš doplnit. ono to má ještě širší souvislost s tom, že vlastně tady toto vyrovnávání se s tím kantem je jenom e, část jeho koncepce tzv. Trinity's Oblastně se snaží ukázat, jak celé dějiny moderního myšlení jsou postižení tou trinité Fergusonheit. A tam jsou teda jako skutečně detailní analýzy velmi zajímavé, které se týkají i jiných moderních filozofů, třeba i Sartre a tak dál. Jo? Takže to jenom prostě na to upozorňuju a teď teda, že nesetí se omlouvám, prosím. Ne, já jsem chtěl rákovat na Karla Flosse. Slyšíte mě? Jo, ne, neslyším. neslyším. Ne, ne, ne. Zda přes ty židlé moci. <laughs> ja. Jak jste zmiňoval ten dopis, to je nějaký koncept dopisu, kde kam hovoří o evangéliu, který není o celstupovat se a je nějakým vodnitkem, které budou dít. Která vede, ale... Kterou se nakonec spojí. Jako... A tady bych vám, myslím si, že to je rozlišovat mezi dílem určitým pro veřejnost, dílem, které je nějakým způsobem proargumentované a skutečně zveřejněné dílo, a určitou, řekněme, soukromou korespondenci nebo soukromými dí... denníky, denníky. A že tady je rozdíl určité závažnosti těchto. těchto textu a, tí, a myslím, že to je podstatný rozdíl, který nemůžeme přejít. No ale to právě je hrozně zajímavé, že mě už dlouhá léta trápí, proč ten ostýk? Proč, když mám nějaké přesvědčení, proč publikuji něco, co do značné míry zpochybní tyto mé hluboké myšlenky. Na základě do, že... jednoho konceptu, do, je to jsou těch větších hruboké myšlenky. Víte, hluboké... co, víte, co, víte, co vy vlastně říkáte, Emžene? Že měl určité představy, které mu byly blízké i drahé, ale skýděl si je předložit. Proč? A dokonce proč předložil něco, co celou moderní kulturu vedlo k popření toho, co tušil. Já, si bych, já nejsou teda záleka odborník na Kanta a vzhledem k tomu, no. že napsal náboženství mezi čistého rozumu no. a další spisy, které byly propracované, které souvisely s určitou velkou polemikou poti, dokonce proti průzké vládě, tak bych se asi... Jak to tam ještě odborním vakanta, tak tento koncept dopisu je skutečně věc hodně asi... No nej, koncept. ne příliš uh, no. podstatná, vznam k tomu, kolik energií s těm svým hlavním dílům, které mají úplně do koncepci, Ale to by se vám nepamatovalo. No ale nemůžeš popřít no, prostě určitou nesouvislost. No, prostě a Ta tady, ne tady, tady je, jo, a my prostě chceme položit jako s otázku, jo? jo? Jedně, jedně je že bys řekl, že to je na, naprosto teda nepodstatné, no ale to bys musel teda přece jenom jako více zůvodně že? Já myslím, že Kanzas teda jako nebyl myslitel, který by lehkomyslně něco prostě jako koncipoval. Tak běžně se beru jako no poslední slovo k teologii náboženství mezi čistého konzumace, z z svého prvního nebo druhého roku. To, to, no. A vzhledem tomu, jak je to, to řekněme, rozsáhlý spis, v tak v důležitých dobových polemikách, tak bych jako mnohem podstatnější názory tohoto spisu než nějaký. Z koncert, jestli eh, vůbec ve Slavionu nedostal dopisu, to jim nevíme. A mezi tím bych rozměšoval uh, určitou hierarchii důležitosti. Ano, ano. No, to Proč to udělat? To je psychologická to udělat. Já myslím, že úkolem dalšího bádání by mohlo být, jestli. Je to naprosto jediná záležitost v převém kantově, jako celého pozůstavosti? A nebo jestli se takové podobné věci se ještě někde v té korespondenci nenajdu, že? To by bylo třeba udělat. Tak to udělej. No. Tak, no já potom ne, týše, hodně, prosím vás, máme, máme, máme poslední tři minutky. Já jsem chtěl k těm tě dotazům říct, jako, jak právě působí, co když se vůstalo to, že v podstatě to, co napsal v tom dopise, bylo prostě něco, co zahlíd, a co zůstalo nespojité, ne? co bylo prostě izolované od těch ostatních myšlenek. A tudíž se o tom vlastně nedalo napsat nějaký vědecký pojednat. No třeba něco, co zahlídlo, ale jako tím to skončilo. No, ale to právě v tom druhém konceptu, o té bolesti, to tam přímo má, že ty tři kritiky nespojil v jednu, že, že, že to je, je, pořád já. jsou jenom tři kusy, které nemají jednotu. tu. se, já se to asi nepověřil. Ne, nevím, co je ještě, jako <tělá> to ještě dotálo, je, ten je, Vážení, to že na soukromou debatu o přestávce v hospodě a tak dále. Já si myslím, že můžeme našemu referujícímu poděkovat a záležit...